acabar con los gases que nos mata un suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal el fanático que ven su vida quitando el comienzo de un final que todos algún día tocarán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 Solamente lo quisimos confesar fueron parte del altar fueron parte de la que ha sentido a nuestras virtudes vidas. vidas hay cosas que están cosas que dan cosas que, que Damos ya benvida a Fernanda Pallona Neira A nosa correspondente nos Ancares Benvida eh, Gracias Julio Boa tarde a todos A ti e A todos os ointes de Sempre en Galicia eh, Empezamos un fin de semana ou, pois de, ou estamos nunha nova fin de semana de outono eh, Que promete pois ser como a fin de semana pasada Moi bonita, de sol Xa que as primeiras neves nos, nos Ancares Eh, boas temperaturas eh, Así es, mañas frescas, pero boas temperaturas Entón, eh, bueno Tuvemos sempre preguntades Polos magostos, polas citas gastronómicas ah, E ah, a fin de semana pasada En San Román eh, Pois celebrouse como gostiño anticipado Unha xornada gastronómica De Tenreira Galega Que sí que, que participou Esa asociación que é a Carqueixa Esa cooperativa, que non é unha asociación sí, Pero tamén sí. o Concello A AMPA A deputación, bueno, e con unha gran afluencia de, de veciños, sobre todo, non que é importante. Eh, para este fin de semana, hoxe, eh, na máis que remate o, o noso programa, Abrente vai estar eh, representando unha obra de teatro en Meira, na Casa de, da Cultura, ah, que sí. se titula As Tres Solteironas. Ah, sí. E, e gustame, gú, gustame por que teatro... E o que son os actores son veciños e membros desta asociación cultural que esa tradición que hai nas nogais de de ca banda de música ou uh -huh. o teatro. E bueno, que, son, que que están a representar pois esta obra, xa representaron este ano no Saviñao e tamén no Cadavo, non? E agora pois hoxe vai tocar en, en Meira e bueno, a ver se, se ven por aquí, eu teño teño ben ganas de, de vela. Porque, además é que son vecinos é decir son aficionados, actores aficionados nos, e aficionados. Como non, nos tamén temos unha, unha, unha, unha pequena, eh, o, non sei como xa chamar, pero pero é unha parte da Asociación Rosal, Rosario de Castro, chamamos xe Anduriña, Estes, a, somos unhos cuantos aficionados e eh, tamén facemos unha obra cada ano. Pois pues ten, ten moito mérito, eh? Eh, de verdad que sí que eu vos admiro a... Entón, é a Anduriña e aquí a... A, a Brente. Pois a Brente, non? Que están sempre con estas iniciativas e que, pois, é moi bonito porque xuntase xente nova, xente menos nova e uh -huh. moitas xeracións e pois, pois nestas actividades que son... Gústame o, o título, as tres solteironas a somos As somos solteironas capaces, A, a mellor somos capaces de, de si, si podes falar con alguén Somos capaces de recibila para poder Mirar se si somos capaces de adaptálanos aquí Pois pues, si sí, mira Además é que voxe dicir unha cousa Non o sei, porque a verdad que non o mirei Pero intúo que, que que, que ascriben eles Claro Porque son eso, nas nogais é dicir se non senón que eles escriben o, o propia fan o propio guión o propio texto co cal o mérito pois eh, multiplícasee e eu sí claro. que vos podo quizáis poñer en contacto Bueno hai moita pero que está fe mm. que ten dous dous fillos xa grandechos eh, e que participan os catro da familia Carai. Pois a adoitan a participar me parece que aquí na obra porque eu vin as fotos creo que os fillos non están. Bueno, non están, porque sí. están estudiando fora e mm. a, a que a filha de fé, que ahora Laura Pardeiro, penso que temos hemos falado ano pasado, sí. que tiña un proxecto de revista, con claro. os acordáis así como sí, digital, sí, sí, sí, sí, sí. un, un proxecto moi bonito, e sí. entón quizáis podedes falar con, podíamos, bueno mirar vale. tamén de... A o sea, contacto e eh, podemos sí. a ver que os somos capazes de conseguir Bueno, que eh, y perdona y que te interrumpín, continuo continua Bueno, e despois, eu o domingo, isto para hoxe, non? E mañan, mañan domingo, como eu recomendo, sabedes que sempre o digo, as rutas con Piornedo anda, que porque está o tempo precioso para ir a esa zona dos Ancares, porque están os días soleados, non vai demasiado frío, incluso penso que vai máis frío, está máis frío no fondo dos vales, pola néboa que alo arriba e porque, bueno, polo polo outono, non? Entón, esa cita de dos domingos, mañán seguro que van ter unha xornada maravillosa. E despois, bueno, eh, xa non... Para logo non... Algún acúseme pasou... Ricardo. Pero... Sí, sí. Que non, esco... eh? non escoitaba ben. Sigue, sigue, sigue. Ah, dos bosques, non? Que tamén é un bon momento para visitar a todo, todos os bosques que temos na zona. E vou, vou citar... Os bosques de fallas, ah, que sí. temos aquí na Marronda, sí. no Cadabo, sí. eh, temos 17, na Pintinidoira, sí. en límite de pedracitas Pedrafitas, Nogais, eh, Cervantes, temos debaixo do Cebreiro, vale, hai fallas tamén, e eh, tamén, bueno, hai que citar despois dos bosques, que tamén son os bosques eh, mellores de toda a comarca, que son a, os Cabaniños en Cervantes, o bosque dos cabaniños entre, entre Campa da Braña e Piornedo, todo, toda esa zona que eu estive no fin de semana pasado, e está precioso nesta época do, do ano, e a famosa Debesa da Rogueia, no cobre. A Debesa, se Xe anos falaxe varias veces dela, que, que é unha cousa preciosa, non? Ademais, no ten que ten unhas cores especiales, non? Cores... Eu digo agora, digo agora, porque agora é a época do ano para ir aos bosques. A mí tamén que están quedán sombra e tal, pero ahora están espectaculares, porque además vale, vale. tornan o frío, que igual que este o día mal o meteste ali é mm. eh, eh, eh, un placer, é eh, unha delicia, temperatura medianamente y... agradable, que claro, eh, claro. claro. Camiñando, non no tanto ya tanto, non sé, moi sí, ben. boa recomendación, Yo... sí, señor, boa sí, recomendación. por iso hai que recordalo, que dicimos cada ano, pero merece a pena cada ano lembrar. Vale que os bosques pois, son para caminar no, no outono, non? Vale, vale. E, eh, eh, bueno, ahora oimos pasar a, a, a comida. A xa, eh, o, o, asunto, o asunto de xantar. Bueno, de, unha cosa que me dixeron, non sei si se si por aí da me pasará, o asunto das castañas este ano está un pouco decrecido, devecido, non, non, non, non houve demasiadas, non? Non houve, non houve de demasiadas... Sin embargo, hai que indicar pañou castañas moi ricas, eh? Vale. Non sen, depend, de, penso que depende moito da zona, porque estivo mo vale. tempo algo raro. Vale, vale. E, oi, pues, veña xa, para falar de castañas, recomendo vos visitar o Argueiro. Argueiro. O Argueiro, sabedes o Argueiro de Lucía Rodríguez, en non? Sí, que é esa, ese espo, eh, que pon no Facebook sí. e fala pois pues, precisamente de toda a tradición da castaña Pero dende de, ant, Antigamente non De como se facía desde o mes de xaneiro Ata, ata esta época De recoller as castañas eh, Meter os ourizos nas ouriceiras Despois tapalos, tapalas Con, con, con maleza Para que se pudran os ourizos E sí, sí, sí. bueno, todo desde como se vareaban Desde como en febreiro ou marzo Se enxertaban nas, os castiñeiros E entón, pois aí é un, un artigo longo o que ten, de moita, moita investigación uh -huh. Pero aí podedes ver pois, todo ese vocabulario e todas sí, esas sí. labores que se facían de forma colectiva Porque Ajá. decían que iban a feito de un pobo a outro, non? Os veciños axudando cando sí, os mataban E sí, sí, sí. despós fala tamén como ises outros tiñan castiñeiros Que a veces dos castiñeiros, unha era dun propietario e outro doutro como esas castañas que estaban en territorio no medio, pois que había esa loita por ir soltar, o que máis madrugaba era o que tiña dereito a, a esas. Bueno, e despós describo que a auriceira, e sí, sí. bueno, que mm, penso que... hai ah, e unha cousa, eh, co, comento ao principio do, do, do... que di que os romanos llechababan os castiñeiros arbus panis, non? Como o árbol do pan. Porque en épocas de escaseza, que facían fariña de castaña xa. Claro, non, claro. como se utilizaba xa naquela. Bueno, uh -huh. Si, sí. e vos recomendo que que lexades este artigo en concreto porque todo está moi ben, está facendo un traballo incrible, porque aparte que tedes que velo é que é moi meritorio, uh -huh. vamos, todo o mundo alaba e lle di que recorda, que lle está recordando tal cual os tempos de antes, o sea, que el está recollendo testemunhas de dos seus antergos, eh. Sí transmitindo pois, moi ben como era que la vida non? Historia, e, historia bueno. para, para recordar Sí, señor, sí, sí. Exactamente, sí, que o mireles porque ademais ela, que me imagino que o que está facendo eh, que empezou como un proxecto de carreira o importante para ela son as visitas e que se comparta e todo o movimento social co cal tamén lle estamos ajudando e penso que é unha forma de colaborar co Lucía e de e e e iso que está facendo, non? Eh, eh, bueno, vamos agora si sí que vamos á comida. Veña. Vamos a ver, eu Stephen xa esta temporada que tiña moitas ganas de ir en Meiroi. Ah. O ¿no? caserío de Meiroi, ali en Navia. Sí, sí, sí. eh, con José que José e Carmen, non, que uh -huh. que teñen alí pousadas orgando ecolóxicos en as condicións Que están ali felices y, y bueno eu tuve en ocasión de comer que nunca aprobara un chuletón de vaca cachena espectacular ademais eh, José conta os días que teñen que pasar como eran a ponte eran a ponte xa foi hai un mes e el conta ma, mata a vaca prepara a carne pa que chegue pos pues, ahí puntual a, a cita non uh -huh. entón, bueno pues es un sitio que sabedes que se ardera precisamente uh -huh. hai, que agora xa co COVID xa non sabes os anos que contar, penso que fixo dous ou tres porque fora precisamente un día 12 de outubro hai 3 anos creo que cumplen e xa está funcionando igual que antes o edificio o 100% recuperou as aportacións que fixo a xente os clientes pa poder recuperalo, non? porque tuvera un problema ca aseguradora que non lle aseguraban a casa porque era moi moi bella, por ser antigua, uhum. e xa, pois, está funcionando outra vez. Eh, e logo, para comer, e xa vou aí a, eh, tamén ahora en outono, nun sitio que é moi bonito aquí, é a Pallosa de Balboa. Balboa, claro, claro, claro. Sí, sí, eu... Ademais, aí nesa Pallosa sueren facer festivais tamén, e eh, todo, eh, tocando moi ben, moi ben, sí, sí. E nesta época, teñen un menú que está moi ben, a 17 euros, Eh, de fin de semana, moi ben, iso seguro que non o tedes Aí en Barceló Aqui a partir do 20... no 25 Millor Non comedes nin pizza, me parece <risas> E eh, eh, bueno, ali podes ir comer Isto si sí que é un pouco máis caro bueno, O cocido berciano O cocido Ajá. berciano que, que ten bueno, A sopa de cocido Despois garbanzos, pataca repolo, botillo, chourizo, panceta e lacón apunténmos vale. ingredientes vos o conocedes porque tedes ese colaborador que ahora non me sal o nombre que é Juan, te... Juan Pedro o da Sobecatas, a de Bertianos en Cataluña sí. que sí, o tedes sí. que sempre vai facer o cocido ¿no? sí, sí. pero bueno, logo teñen unha unha carta moi amplia que o que che digo que é a 17 euros o, o menú con primeiros e segundos que vos vou Decir alguna cousa así que me chamou a atención moi pouquiñas Caracoles recheos con sabores do vierzo. Carai. Non, non consigo, como é a de internet, non consigo ler os que sabores son, pero te moi boa pinta. Aí son desaficionados os caracoles, eu non os quero. Aquí sí, aquí. En Lleida concretamente fais unha unha grande celebración, unha festa do caracol moi grande, moi grande, sí, sí. Bueno, pois pues aí, despois aí... Eh, por exemplo, unha cabo tap, de queixos con mermelada de pemento do Bierzo fan, para acompañar Carai. fan arroz con botillo señen eh? o de Bogavante pero eu vos no meu o, o de botillo, o de botillo Después, claro hora, hora de temporada ten reira guisada con salsa de castañas Carai. eso está moi bon bueno. claro postre sí. carta de castañas e flan de castañas para esta Carai. época Carai, para esta época, perfecto claro que sí Sí, sí, sí, sí, está ben Perfecto A, a Balboa, Balboa Habería que ir por aí Mago estar tan longe eh? é, que, é que Balboa, ademais, ten ahora nesta época Por eso tamén aí Porque, bueno, cuidan moito No Bierzo cuida moitos produtos locais de, de, é claro. De, E claro E que ca castaña teñen ali Porque está o Museo da Castaña, non? non? Mm. É da Castaña Que teñen o Museo no Que era o pabellón de deportes mm -hmm. Que aí non sen, aí Bueno, a ver Non habría xente logo para facer deporte, pero transformaron o, o pabellón no museo. Sí, sí, sí. sí. No. Bueno, o facelo multiusos tamén, en parte de... E xa, bueno, pero no, non quedou multiusos, quedou de museo. Museo, museo solo, vale. Museo, vale. como dicen eles, vivo, pero é un museo. Vale, vale E vale. Y, y hai eses castiñeiros, un, teñen uns castiñeiros ali que, pa, que vas camiñando nun momento debaixo do castelo, impresionantes. Destes que, que para abrazalos pois pues, precisas Como te, temos que ser varios, non, con vale, esos vale, troncos vale. De vale. que demos centenarios, sí, sí, sí. sea o sea que merece a pedir e pasear. Paga vale, vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. non se pode, Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Vale. Sí, sí, sí. no, sí. Despois do paseo que nos acabas de recomendar Despois de, de visitar esas zonas Lóxicamente, un bon xantar tamén apetece lóx... E sendo lugares tan especiais Dixéxeme o, o de meiroi non? Si, sí, Meirói, en Navia de Suarna En Navia hacia, Exactamente, coñendo a carretera de Fonsagrada Pero hai que tirar como por Barcia E outro un val paralelo Mm. Aí e paga pena ir e ao mesmo tempo recomendalo porque te tiveron aquela desgracia de que eh, se se incendiou, non? Entonces aquilo, bueno, si están restaurados, si están recuperados, lógicamente a non sé, aportar algo tamén dicir. Con... Claro que ten mérito porque caserío é un, non hai moitos caseríos tampouco non hai tantos, é a única casa, non? Co claro. está afastado, co cal... Xa, por exemplo, ir cenar aí é complicado, porque logo, sobre todo ahora en inverno, logo hai que volver. Sí, sí. E non está... Son 15-20 minutos desde, desde desde Navia de Suarna, non? Entón, bueno, eh, están facendo unha tarefa de, de que de, de, logo volver a por gando sí. pois nese pequeno val nese, nese espacio, non? Sí, e, sí, sí. e o difícil que é, porque, mira, eu cheguei chequeixe ali e era xa acababa da noite cercando chegamos aínda non cambiar a hora e, e meteu un lobo para baixo do, do coche non Madre e e el o José e tal e dice, bueno xa me comeu eh, as ovellas todas e, e agora o sea que que as dificultades non claro claro que tre sair adiante o malo é que o lobo non vai vai solo vai sempre acompañado o malo é que Que, que se vece, din, din eles, din os logandeiros, din eso, que se bece, quiere decir, que se si come unha vez, que, se, que que volvar, sabes, que repita, ah, eso, eso é o malo que teñen, que, que, que se alimente, bueno, pois pues non habrá máis remedio, é mellor buscar algún alime, algún tipo de, de subvención, algo que lle pueda, bueno, pero, pero o feito de que se bece equivale a que o resto do gando, pois, pues, volve outra vez a, a sufrir, non sabes? Entón, sabes o sabe que pasa? Que, que, que, que aquí penso eu, que hai muitísima poboación de lobo. Sí. Nestes momentos penso que se disparou porque a zona, claro, hai menos campos de cultivo, hai máis bosque que volveuse a a reforestar. Sí, sí. Entón, ten unha e eu digo que hai moito porque eu nunca non non o vira. Levo unha temporada que xa matepei en un ano dous veces co cos lobos caviria. Eh? o malo que teño foi yo... o feito de que o lobo ataca precisamente esa zona mansiña, non? Porque se si no, no monte hai muitísimos xabarín podía alimentarse no, de xabarín. No, xabarín come moito, porque eu vexo cando vou caminar, vexo as cagadas e sí. come moitísimo e o que come e come. Eu penso que principalmente come xabarín e corzo. O pues, que pasa que o gallaques alimente de siete de eso, pero claro, é lle máis doado pois pues, coller un, un, un animal máis mansiño, ¿no? e, e esos mansiños son claro, por pero... dos bandeiros claro. pensas ti, pensas, bueno, non sei, non sei. Eu penso que como hai tanto Como hai tanto logo que penso que... Eu penso que hai moito, e aí sí si que penso que quizás están ocultando realmente o volumen de poboación que hai. Por, ah. Porque non o podes decir tampouco, porque crea moita preocupación, moita contestación nos na xente, lógico, e, e eu penso que aí que non están dando... Penso que hai moitísimo nestes momentos. Sí, pero que... A lei que que, que poller en marcha perjudica bastante aos gandeiros. Te ter algo que que, que fóra um, compensando un mínimo de, de, de destrozo que fan os gaticos, ¿no? Sí. Compensando algo. Sí, no, claro, que, que claro, que ao final son os que están aí ao pé do cañón sufrindo os as consecuencias. Claro, de que claro. claro, les teñen, pero bueno, pero que bueno que nos gustou moitísimo a túa crónica e a túa participación xa sabes eh, eh, agardamos que sigas ben que disfrutes tamén da, das túas andainas que coa bici tamén daslle, daslle moita caña sí, sí sí que sí, sí, ahora hay que aproveitar que despois venga o inverno é máis duro vale. quedan estes días así vos pois pues venha Muy... tamén disfrutarle do que queda de fin de semana moitas gracias, vale. unha aperta grande